Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd Barakallahu fikum Kembali kita berkumpul Dan dipertemukan lewat saluran online kajian kita pada hari ini setelah salat asar di bulan Ramadan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkaji kitab-kitab para ulama yang terkumpul di dalamnya kitabullah dan sunnah nabi kita Muhammad s.a.w. dan keterangan-keterangan para s.a.w. dalam memahami kitabullah dan sunnah nabi kita Muhammad s.a.w. Walhamdulillah kita telah membaca sebahagian daripada kitab Kitabullah. Wakam wa makana tuhul adiman. Kitab Allah Kalamullah Al-Quran dan kedudukannya yang sangat agung. Beliau Allah Taala mengatakan Man qala bihi sidaqan wa man aqama bi adalah وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عَجَرًا وَمَنْ دَعِي إِلَيْهِ وُدِيَ إِلَى سِرَةٌ مُسْتَقِينَ Beliau Allah ta'ala mengatakan Siapa yang berkata dengan Al-Quran Maka dia telah benar ya? Dia telah jujur Siapa yang berhukum dengan Al-Quran ya? Maka dia telah adil Dan siapa yang beramal dengannya Dengan Al-Quran Maka dia akan mendapatkan pahala dan siapa yang berdakwah, menyuruh, mengajak kepada Al-Quran, ya sungguh dia telah mendapatkan idaya petunjuk kepada syarotal mustaqim. Wa ayatul kubro wal maghsatul huda alati utiak nabi Nabi Muhammadin Alaihi Wasallam. Dia Al-Quran ayat yang ya atau tanda yang sangat besar yang mukjizat yang sangat agung yang diberikan ya mukjizat tersebut ayat-ayat tersebut kepada nalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidiaqul ketika Nabi sallallahu bersabda "Ma min anbiya min nabi illa qad utiya" Minal ayati ma mislhu amana alihil basar. Wa inna makan al ladhi wahyan. Auhal lau Wa harju an akuna aksarahum. Tapian yom al kiam akrojahu pisoi ain. Nabi sosalam mengatakan tidaklah dari kalangan para nabi dari nabi kecuali atau dari seorang nabi kecuali sungguh telah diberikan ya dari ayat-ayat apa ayat-ayat yang seperti ini aman atasnya manusia dan sesungguhnya dahulu yang saya diberikan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku dan saya mengharap hendaklah Aku ini yang paling banyak dari umatnya yang mengikuti saya pada hari kiamat. Hadis riwayat ya Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Ketika seorang betul-betul jujur. Ya, yang ingin adil. Dan mendapatkan pahala. Maka hendaklah dia betul-betul berpegang teguh dengan al-Quran ingin berkata Maka betul-betul dia mengajak manusia ya kepada jalan Allah Subhanahu wa melalui al-Quran ya mereka berucap dengan al-Quran kerana inilah yang Allah Subhanahu wa wahyukan dan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian akhir beliau Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh melanjutkan Maqdisun relatif wabahani Dan. ya mengagumkan atau makjusat ya uh, di dalam Al Quran laphatnya dan penjelasannya ya betul betul menakjubkan ya betul betul sebagai makjusat Allah Subhanahu Wa Taala bersilman wa in kuntum firoubin Mimma nansalna ala adina waktu bisuratim mimisli wadausya ada aku mindunilah inkuntum saudikin dan jika kalian di atas keraguan dari apa apa yang kami turunkan kepada amba kami yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalian datangkanlah kalah satu surat ya seperti Al Quran dan kalian panggil saksi saksi kalian dari selain Allah jika kalian termasuk orang orang yang benar ya. Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendatangkan semisal Al-Qur'an jika mereka mampu. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an ini, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur dan panggil orang-orang yang siap ya, sebaik-baik kalian selain Allah atau semua-semua kalian selain Allah. Dan juga beliau, Nabi Allah taala mengatakan mu'jizun fi taisir wa tilawati. Ya. Wa qur'ani, wa tilawati wa qur'ani, mudah, ya, terdapat mu'jizat dalam Al-Qur'an ini, mudah membacanya, ya, mudah membacanya, dan mudah mengapalnya. Wa <tuh> laktasarnal qur'ana li zikri, faal min mudakir, ya, dan sungguh, kami mudahkan Al-Qur'an, untuk diingat, untuk diawal, untuk dibaca. Ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran ya? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran di dalamnya? Ini Al-Qur'an. No <mulik> yusun tima awal. Ya. Aulima awal. Awa khususil madi. Linat tabirah. Juga mukjizat di dalam Al-Quran ini tercantum, termuat dari kisah-kisah yang telah lalu, ya menceritakan kita kisah-kisah yang telah lalu dari kalangan para Nabi, dari orang-orang yang berakar, dari kalangan kisah-kisah uh, orang terdahulu, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan dalam Al-Quran supaya kita mengambil pelajaran di dalamnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala perteman. Nahnu nakushu alayka aqsanal qasasi bima aw aina ilayka Haza al quran wa in kuntu min kabri lamina al ghafilin wa yakulu subhanahu lakada kana bi qasasiin ibratun lil ulil lil ulil albab ma kana ariisan yuktara walakin tasdiqal lazi baina yadihi What'sab what'ab what whatam silal kulli syai'in wa udan wa rahmatallahi qawmi yu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman kami kisahkan kepadamu kepada Muhammad ya kisah-kisah yang paling baik dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu ini Al-Qur'an jika engkau ya sebelumnya termasuk orang-orang yang orang-orang yang mereka lalai Wa Allah Subhanahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala bertiman, dan sungguh kami kisahkan, sungguh, ya di dalam Al Quran ini terdapat kisah-kisah bagi ya kisah-kisah pelajaran bagi orang-orang berakal, ya dan tidak ada dalam Al Quran itu ya cerita, ya cerita yang diadadakan, akan tetapi Al Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan setiap segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang bagi kaum yang beriman bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran. Ya. Ma'jitsun timawa min al-aqari wa wa wa syara'i ad-din. Ya. li li enam Al-Quran ini meryiki mukjizat di dalamnya memuat-memuat dari akidah-akidah dan syariat-syariat agama ini, agar kami, ya, agar kami mentahtinya, agar manusia mentaati, melaksanakan dan melaksanakan perintah yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala berseremoni. Alif Lam Raa. Kitabun Ansalnau Ilaika. Itu krida Nasminatulumati Ilan Nur. Fi Isni Rofi ila siratil azizil hamid wa anzalna alayka alkitab tibiyana likulli shayin wa udan wa rahmatan wa usra lil muslimin inna anzalna ilayka alkitab bilhaqki fa'budillah wakhlisan lawtin wahada kitabun anzalna'u mubarakun mubarakun fatta biuhu wattaqu wattaqu la'an lakum surhamun Alif Lam Roh, kitabun Al Quran kami turunkan, ya Al Quran ini kepadamu, ya untuk meluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan Al Aziz Al Hamid, ya, Imam perkasa dan ma terpuji dan kami turunkan kepadamu Al Quran sebagai uh, timbangan bagi segala sesuatu. Petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Sesungguhnya kami turunkan kepada Al Quran dengan benar maka engkau beribadalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kadang ikhlas baginya agama ini dan ini Al Quran kami turunkan, ya kami turunkan Al Quran yang penuh berkah maka kalian ikutilah Al Quran dan kalian bersakwah. Dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Dan juga kata beliau, Ati Allah Taala, Maqdisun lima min atbaril ghaibi. Lain mina wanusan lima terdapat dalam Al Qurani Maqdisat yang memuat dari kabar-kabar atau perkara-perkara yang ghaib agar kami beriman dan kami tunduk dan membenarkan atau membenarkan dari kabar-kabar tersebut. Alif lam dalikal kitabula la raiba fihi hudallil muttaqin yu'minuna bil ghaibi salat wa mimma Alif lam Ya itu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Betunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mereka beriman dengan perkara goib. Ya, perkara, goib perkara goib ini akidat. Semua ya, rukun iman masuk di dalamnya. Ya, perkara goib. Dan mereka menegakkan sholat. Dan mereka ya, menegakkan harta-harta mereka. Ayat itu ayatun lahiratun wa ujjatun bahiratun mim ba'sa tin nabiyin sallallahu alaihi wasallam ila an yahdani Allah Ayatnya sangat jelas, sangat nampak dan uja yang bersinar, uja yang bersinar dan atau berkilau dari lutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala idimkan di ayatnya Al-Quran. Ya. Al-Quran terus Sebagai uja yang akan menyinari manusia, darah-darah manusia, mulai dari datusnya Nabi Sallam sampai Allah mengangkat Al-Quran. Ia ya, ini menunjukkan bahawa Al-Quran nanti akan diangkat. Ia ya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taat Taat Allah bihi, abshur nas, balam yastatihu, bal sahat tabihi. Algin wal is mujistamin bahaya um. ya Allah Subhanahu wa Taala menantang dengannya, ya dengan Al Quran ini manusia paling faselikannya, ya tapi mereka tidak mampu, mereka tidak mampu, ya untuk membuat seperti Al Quran, untuk mereka membuat seperti Al Quran, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menantang dengannya jin dan manusia untuk mereka semua berkumpul, tapi mereka payah Ya, mereka kesulitan, mereka lemah, tidak mampu, ya, untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahasanya manusia itu lemah. Ya, tidak pantas sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran saya sudah tanda bukti menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ia wajib kita imani dan beribadah kepadanya dan mengikuti nabinya ia sallallahu alaihi Allah subhanahu wa taala berfirman qul laa inna sama'atil insu wal jinnu ala ay yatu bi misli hadzal qur'an laa ya'tuuna bi mislihi walaw kaana ba'duhum li ba'di mudhhirah katakanai muhammad sandangnya semua manusia dan jin mereka mendatangkan seperti Al-Quran ini, ya. Mereka tidak akan mampu mendatangkan sepertinya. Walaupun mereka saling membantu antara satu dengan lainnya, ya. Saling membantu membuat Al-Quran seperti ini belum ada sampai sekarang, ya. Belum ada sampai sekarang. Manusia mampu membuat seperti Al-Quran, ya entah Allahu bihi ala nabi sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala mewujud dengannya ya kepada nabinya Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ataina kasaban minal masani walquranil ya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sabak minal masani, yaitu surat al-fatihah Al quran dan al-qur'an yang sangat agung yahdi ila siratil kawin wal minhad mustaqim al-qur'an ini yang menunjukkan kepada jalan yang kuat jalan yang benar manhad yang lurus Allah subhanahu wa ta'ala bertiman inna haza al-qur'an yahdi lillati ia akwat sesungguhnya ini Al-Quran berikan petunjuk yang berikan hidayah kepada jalan yang lurus kepada surat al-mustaqim kepada manhat yang lurus ya pada jalan yang benar maka setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan jalannya para salafus saleh maka mereka lah orang-orang selamat di dunia dan selamat di akhirat ada Wain litilah wahdi hajar kitab ajaran adima, wafatilan kebira. Ini Al-Kur'an jika dibaca Al-Kur'an ini akan mendapatkan faal yang sangat besar, iya faal yang sangat agung dan kutaman yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna al-ladina kitab Allah wa qamul salatat. وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعالنيات يرجون تجارة لن تخور ليوفياهم ليوفياهم ليوفياهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكورH Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah membaca Al-Qur'an dan mereka menegakkan salat dengan ...membaca al Quran, dia menegakkan salat, ya. Dan mereka mengimpakan dari apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezikan kepada mereka. Apakah dalam kadang sembuh-sembuhnya dia impakan atau dalam kadang terang-terangan mereka semua ini mengharapkan, ya, pertagangan yang tidak ada kerugian di dalamnya, ya, pertagangan yang sempurna. Maka mereka lah yang mendapatkan pahala. Ya, mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan ditambahkan kepada mereka berupa karunia atau kotaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha ya, syukur ini semua menunjukkan kotaan Al-Qur'an ya, ini semua sebab kita mendapatkan hidayah semua ada dalam Al-Qur'an tinggal kita membaca, mengkaji, mempelajarinya, membahas tafsirnya dan mengamalkan kandungannya Ya, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat insyaAllah ta'ala. Wa'an <tose> Ibn Umar radiyallahu anhumah. Ani Nabi SAW kala. La asada illa bi'isna isna ta'ini. Dari sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah. Dari Nabi SAW bersabda. Tidak ada asad. Tidak boleh asad. Ya, tidak boleh kita dengki iri kepada seseorang. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya. ya. Kecuali dua perkara, kecuali dua perkara kita boleh asal kepadanya. Ya, yang pertama adalah rajulun. Ya, rajulun Atahu Allah Quran, bawa bihi. anakul layla. wa anakul Nahar. Ya, Sata orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya Al Quran. Ya, berupa aparat Al Quran. Dia mengapa Al Quran? Ya, dan dia mengamalkannya. ...apa yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang dia apal, dia mengamalkannya. Bukan sepeda dia apal. Ya. Dan dia membacanya setiap malam dan setiap siang. Dia baca Al-Quran. Apakah dalam shoratnya? Ya. Apakah dalam apalannya? Apakah dia merauja? Apakah dia uh, mengapal? Ya. Apakah dia mengulangi? Apakah dia baca dalam shorat? Dan yang semisalnya. Terus, ini... Orang-orang yang pantas kita iri padanya. Kenapa kita semua kita juga diberikan seperti pula, bisa menghapal Quran. Ya, iya. Jadi demikian. Ya, ini yang boleh kita iri padanya. Semua kita juga diberikan seperti pula, yang menghapal Quran, mengamal, mengamalkan Al-Quran, bacanya bagus, banyak apalannya. Ini boleh kita iri kepadanya. Ya, ada pun se tidak boleh. Yang kedua, warahulat tahulahumalat bahwa Ya, yang fakahu anakun leli wanah, wa, wa anakun nakhar. Ya, seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya arta, kemudian dia menginfaqkan artanya di siang hari dan di malam hari. Ya, ini yang boleh kita iri kepadanya. Adapun selain dua ini maka tidak boleh, ya kita kasat kepada seorang dai, ya oh dia mahatnya banyak, misalnya oh ini banyak pengikutnya ini dan itu. Ini bagus bacaannya. Oh ini pasai ini mungkin ini dan hilak tidak boleh. Ya kita hiri kepada salah satu dai dengan dai, apalagi sesama alusun awal yaman. Tidak boleh kita hiri kepada mereka. Tapi kita hiri terhadap ya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka berupa Al Quran, ya pemahaman Al Quran, hafalan Al Quran, dan apa yang diberikan kepada mereka diberikan arta sehingga mereka beramal bertimbangnya Al Quran tersebut dan artatashuhud ya ini yang kita iri padanya dan juga kata beliau ashallallahu taala wa'an an qulabi masudi radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qara arfan min kitabillah taala walau bihasana walhasana bi asr bi asr amsalha la aqulu alif lam ar tetapi alif arf walam arf wa min arf Rasulullah SAW bersabda, capek membaca satu uruk dari kita Allah Taala dari Al Quran satu uruk dari Al Quran dia baca, iya maka baginya dengan Al Quran tersebut, iya pahala, iya satu uruk yang dia baca baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh semisalnya, ya sepuluh kebaikan semisalnya. Dan saya tidak mengatakan alif lam ini satu uruk, akan tetapi lam satu uruk dan mim satu huruf eh. alif satu huruf dan mim satu huruf dan mim satu huruf baru kita baca alif lam ini sudah dapat tiga pahala ya 3 kebaikan ya bagaimana jika kita membaca lebih daripada itu ya bismillahirrahmanirrahim berapa huruf di dalamnya begitu banyak subhanallah kira kerugian disuruh meraja, mengulangi kembali dapat pahala kita ya dibaca di Uh, sholat malam di sholat salat kita di muroja di pagi hari, di store di siang hari, di muroja lagi di sore hari. Dapat pahala terus. Salat cuma di dihafal, di store di muroja kembali. Dapat pahala terus apalagi diamalkan isinya. Ya, diamalkan kandungannya. Maka kita akan mendapatkan pahala terus. Ya, menunjukkan besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Wahsul Ibu Quran, iya wal mukat, iya wal mukat damu fitunyai wal akhirah, wahum ahlu al ikraf wal ikhlal, faan Umar ibnu Khattab di Radio Antu, anna Nabi Sallam kala, inna Allah taala, yarfu bi ada al kitab akwaman, wajda, iya, awa, wajda uli al dan pembacal Quran. Mengamalk Al Quran, yang mengamalkan Al Quran mereka orang orang yang didaulukan di dunia dan di akhirat. Ia ya. ketika kita lagi salat, ya kan dilihat siapa yang banyak Al Qurannya, baca Al Qurannya itu yang disuruh imam, silakan duluan didaulukan di dunia. Ia ya. disuruh ke depan jadi imam dan di akhirat yang set derajatnya, ya. Dan dia orang-orang yang memiliki kemuliaan, dan derajat yang tinggi dan kormatan di dunia dan di akhirat. Dari sahabat umar ibrokat khattab bahasanya nabi sosalam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahuwataala mengangkat, ya, dengan kitab ini satu kaum diangkat derajatnya, ya, dan Allah subhanahuwataala merendahkan satu kaum lainnya dengan kitab ini, ya, sehingga Uh, di sini di dunia Allah Subhanahu Wa Taala mengakat kedudukannya dan juga dari hadis Wan wa Abi Masoudi Al Ansori Al Batarie Radiyallahu Anhu. Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala Ya Umul Kauma Akra Umul kita kita dari sahabat Abu Masud Al Ansori Al Batarie Radiyallahu Anhu sahabat yang termasuk ikut perang Badar semua Allah meridunya bahasanya Nabi Sallam bersabda ya dan yang mengimani satu kaum mereka akraun li kitabillah yang paling banyak apalan Al-Qur'annya ya, ini yang disuruh untuk menjadi imam ya mereka yang banyak apalannya disuruh dikedepankan di mereka di dunia yang keterajatnya, kedudukannya kemudian ya dimuliakan mereka dengan Al-Qur'an tersebut ya, al-hadis aprojom muslim dan di sini dikeluarkan oleh imam muslim wa kana inda abbas radial dan abdullah bin abdullah bin abbas radial anhumah kana qurra ya atabi majalisi muhammad umar radiallah anhu Musawaratuhu ya kuhulan kanu aw sababan Abdullah bin Abbas menceritakan majelisnya Umar bin Khattab. Dahulu para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, mereka bermajelis dengan Umar bin Khattab di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mereka yang diajak musyawarah, ya, mereka bermajelis dan, ber dan bermusyawarah bersama Nabi sallallahu Apakah dari kalangan orang tua yang mereka yang sudah tua, ya, dan penghafal Al-Qur'an atau dari kalangan yang masih muda? Dia ajak musyawarah oleh Umar Ibn Khattab. Yang set kedudukannya. Ya. Oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Di dunia. Ya. Dan juga. Dari. Wa'an Afimu Salas Ali R.A. Kala. kalau Rasulullah S.A.W. Inna min ijlalillahi ta'ala. Ya. Ikraman di saibah. Inna min ijlalillahi ta'ala ikraman di saibah. Muslimin, wa amil Quran, wa irrohali siri, waljafi anhu, wa ikhramah di Sultan Muxit. Sesungguhnya dari orang-orang ya, yang dimuliakan, dari kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang, ya di dunia adalah yang kita menghormatinya, yang wajib kita menghormat, dan berikan hak kepadanya adalah. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan kaum muslimin kita harus hormati orang tua, ya, yang sudah tua jangan diejek-jejek walaupun dia kurang normal, ya, atau boleh bahasa bugisnya jangan kita hormati mereka. Apalagi dari kalangan para ulama kita, ya kita harus hormati mereka. Mereka Allah hormati dan nabi sallallahu alaihi wasallam hormati dan juga para salafus sahabe menghormati mereka, para ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi, ya, wahamilukul Quran. Layu, kawalin sih wajib. Anak dan orang-orang yang membawa Al Quran, pengawal, pengajak Al Quran, ya pengajak Al Quran, pengawal Al Quran, ya mereka yang memiliki Al Quran, dia membacanya tidak gulu dan tidak berlebihan, ya atau tidak uh, bermudah-mudahan di dalamnya, ya. Inilah yang kita hormati dan juga waikramu di Sultan Moksed Dan kita menghormati, ya. Orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, yang adil, kita hormati mereka para pemerintah, ya. Yang ini adalah prinsip kita. Kita hormati mereka. Apakah mereka baik atau mereka jahat? Ya, apakah mereka berbuat dolik atau tidak? Apakah mereka berbuat hadir atau tidak? Kita hormati mereka. Ya, ada ini di, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan diasaskan oleh uh, Imam Nawawi Ta'ala. Dan terakhir. Dari penutup pertemuan kita ini. Kita bacakan adis ini. Wan wa Abi Musa al-Asari. radhiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah SAW. Masalul mu'minin. Alladzina yakura Qur'an. Kamasalil. Ya, kamasalil atrijah. Ri, riha. Riha taibun. Wa ta'amah. <taybun> ya, wa misilal mu'minin lazi yakura Qur'an masalut kamar la rihulaha wa ta'muha ulun. Wa masalul munafikin lazi yakura Qur'an masalut raihana. Ya, rihul taibun, rihul hataibun wa ta'muha mur. Wa masalul munafikin lazi la yakura Qur'an sama sali amdalah laisalaha rihun. Ya, wa ta'muha mur. Amatabakun alayhi. Dari Abi Musa al-Ashari radiallahu anhu boleh berkata bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti iya lemon jus lemon iya asir lemon yang dibuat ini baunya baik tercium rasanya enak iya dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti korma iya tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan permisalan orang munafikin yang membaca Al-Qur'an seperti rohana. Ya. Ini sejenis pohon. Ya. Ini baunya tidak ya, ini seperti rohana. Baunya bagus tapi rasanya jelek. Ya. Dan permisalan orang munafikin yang membaca Al-Qur'an seperti angola. Ya. Laisa la ri. Ya. Otak muhamur. Tidak ada. Ini buah. Tidak ada uh, baunya, tidak memiliki bau dan tidak ada rasanya. Ya, Musta'pekun alaih. Ini kedudukan orang seorang mukmin yang membaca Al-Quran, dan seorang munafik yang membaca Al-Quran. Maknanya kalau kita menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, seperti uh, sirup lemon, ya, at rijah, ya, oh at rujah, ini semua bacaan keduanya boleh. Ya, dia memiliki uh, bau yang baik, ya, dan rasa yang enak. Ya, demikian kita seorang mu'min. Ya, ada pun seorang mu'min yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar. Ya, tidak ada baunya, tapi manis rasanya. Ya, dan jangan seperti munafikin, Mereka membaca Al-Quran, ya, uh, baunya bagus, tapi tidak ada rasanya. Ya. Oh bagus bacanya, tapi dia tidak mengamalkan kandungannya, ya, indah didengar, tapi dia, ya, tidak mengimani kandungannya, tahu Seperti yang seperti munafik yang tidak membaca Al Quran, seperti antolah, tidak ada rasanya dan baik, ya, tidak ada baunya dan baik rasanya, ya. Jadi hazat dunia. kata Berio. Ini di dunia, ya. Amatil akhirah pasawabu Adam in amilah dihi waajaroh Akbar. Ada pun di akhirat maka pahalanya sangat besar, ya. Jika dia beramal dengannya dan pahalanya pahalanya sangat agung. dan uh, pahalanya sangat besar jika dia mengamalkannya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkannya. والله لا بيسواق وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم